Bona tarda. Desmigues a la presentació del llibre Vides somnioses de la Lluïsa Priera, ens acompanyarà Mèi en Joan Manuel Soldavinya, catedràtic professor de l'Institut de Ciències i espero que sigui una velllada ben animada i ens adimers tots també del llibre. Gràcies. Molt bé. Eh, gràcies Nati i, i gràcies eh, a la biblioteca no? per, per, per acollir-nos en aquest acte de presentació del llibre de l'Elisabet de d'Elisabet eh, Riera Vides Glorioses eh, el qual eh, jo he arribat per un camí mica estrany o, o potser no és estrany perquè és molt directe no? perquè a través de la Nati amb l'Elisabet i el contacte amb mi no fa molts dies i, i l'Eliseta m'ho comenta mira, és que he tret llibre i volem presentar a Figueres com t'aniria a fer m'hidria de fer la presentació, etc. No? Eh, això potser era un dimecres o un dijous de la setmana passada i jo dic no tinc, temps, no tinc temps li diré que no perquè a més ens no tenim ens coneixíem ara sé que és veïna d'un bon amic estic si a arribar saber que has que no però <ríe> Però de, de fet vull dir, vaig pensar diré que no jo educadament, perquè és que realment tens molta feina i dius, ostres, a mirar-me el llibre, a pensar-hi una mica tot això, no, no. però dic mira ben bé de què va llibre per curiositat llavors veig de què va llibre i dic, ostres, això m'interessa moltíssim, no? jo crec que això és culpa de la Nati que ja coneix una mica el meu perfil i va dir, si això li arriba en, en Sol de Villa, doncs dirà que sí i em miro una mica la fitxa del llibre i dic, ostres, això, això, això m'interessa això és el tipus de, de producte de llibre que a mi m'interessa no? llavors li dic, sí mira, sí sí, I llavors vam quedar el, el divendres i vaig rebre el llibre i aquest cap de setmana doncs, eh, l'he llegit apassionadament no? i, i, i, i m'ha agradat molt ja no? ara en parlarem d'ell no? primer explicaré una mica per, per què m'interessa aquest llibre és a dir, és a dir, per què m'interessa aquest, aquest producte i per què ja només veient eh, la coberta no? la veritat eh, la coberta romàntica per excel·lència no? mm -hmm. eh, i, i veient una mica el perfil dels personatges que queden a aquests retratats a mi em va interessar de fet, ja parlàvem d'això amb l'Elisabella, un el gènere que són les vides, les vides no? les semblances, podríem dir-li, que eh, sembla que s'hagi perdut una miqueta. No? És a dir, sí que ens trobem biografies, eh, novelitzacions de personatges reals, eh, tot això és un, hi ha una certa tradició al llarg de temps i una certa actualitat de tot, aquest, de tot aquest material, però el que són les vides com a gènere jo li he perdut una mica la pista no? Deiem que ara, potser a la premsa a vegades sí que trobaríem alguna cosa determinats articles per exemple, les quan estan ben fetes i tenen una miqueta aquesta dimensió de, de vocació d'un personatge, de la seva aportació no tan recorregut de les seves fites, sinó una mica la, la semblança, el caràcter d'aquesta no? persona era significativa llavors el, el, el fet de que fos eh, una, una proposta dins d'aquest gènere del, del que serien les vides o les semblances ja em m'ha semblat molt, molt interessant no? també perquè això jo sempre és que vaig a petar el mateix no? tot té una dimensió proustiana i havia un, un dels TVOs que m'agradava molt quan era petit era aquest de vides ejemplares això no? publicava Novaro que era una editorial mexicana que publicava eh, per una banda eh, còmics de superherois del eh, Superman, el Batman i tot això publicava també material als Estats Units infantil Tommy Jerry, per exemple, a l'Oso Yogi i llavors entre Superman eh, i l'Oso Yogi hi havia vides de sants no? llavors hi havia una col·lecció que era vides ejemplares complementada amb Patronos i Santuarios, que era una altra col·lecció magnífica, on es feia una semblança d'aquests personatges que tots eren osants o... o veats, que havien tingut una vida admirable una vida que els portava a disfrutar de la glòria celestial, eren vides glorioses també, però també eren vides exemplars des de la doctrina de l'Ornodòxia cristiana. Molts d'ells eren missioners, tots acabaven fatal, olvidat, acabaven daurats pels caníbals o torturats pels, pels orientals, la qual cosa era molt engrescadora com a lector, perquè ja sabies que allò acabava malament. No? Llavors, tu com a lector volia saber allò on, on, on patava i com petava. No? Llavors aquest gènere a mi m'agradava molt, de fet, tenia una bona selecció d'aventures d'aquestes, de Sants i de, i de Beats, i sempre li he tingut una certa debilitat, no?, aquestes recreacions eh, d'un seguit de, de personatges. I dir recreacions perquè ja en aquests còmics mexicans, no?, i ja portant-ho una miqueta ja cada com més cap al llibre de l'Elisabet... Eh, no ens trobem amb eh, fitxes d'uns personatges, aquí, aquí estem amb una, una cosa molt diferent estem en un gènere literari, estem un gènere literari eh, a mig camí diríem de l'assaig però també de la ficció on eh, l'autora es documenta evidentment al voltant d'aquests personatges hi ha molta documentació en totes aquestes vides glorioses que podem anar descobrint però aquesta documentació no queda eh, no atrapa, no apaga la intensitat literària del text Llav és una cosa que es barreja el que seria pròpiament la ficció, la recreació literària a través del llenguatge d'un personatge amb la documentació. Però no són, no són fitxes, és a dir. Jo li explicava que lleint el, el personatge, els personatges que hi an aquíien vides glorioses, el que ara anirem parlant. són personatges amb unes vides algunes, absolutament excepcionals no? unes vides desmesurades unes vides amb uns projectes increïbles amb unes proeses descomunals i amb uns fracassos eh, també de, de fora vida no? compares amb la teva vida gris de professor d'institut i ostres, és que, que, que fem nosaltres no? aquesta gent sí que vivia intensament no? però eh, aquests personatges extraordinaris jo mentre el llegia en algun moment sots els primers dic, mm. anar a la viquipèdia a veure què em diuen d'aquest personatge no? però vaig, vaig retenir aquest impuls no, no per desconfiança de la viquipèdia perquè segur que hi ha bona informació de, tot aquests, de tota la majoria d'aquests personatges no? però eh, vaig retenir aquest impuls perquè és a dir, eh, no volia no volia entrar en el territori del que seria eh, la documentació històrica és a dir, més igual que el que m'explica és veritat o és mentida perquè el que ella aconsegueix amb aquestes vides és crear uns personatges d'una força excepcional basats, no? possiblement, i ho sé, no basats en uns personatges que van existir, però que adquireixen una autonomia absoluta a través del llenguatge a través del tractament lingüístic que ella li dona en cada una de les semblances que proposa no? llavors, aquest joc de partir de la realitat però crear una ficció que et sembla extremadament interessant. No? I això ho fa a, diríem, seleccionant un seguit de personatges mm. com deiem extraordinaris, no? uns personatges eh, realment únics, que els agrupen tres blocs una mica estranys, perquè després tenen coherència, després tenen coherència. Un, el primer bloc són personatges vinculats diríem, al desert, d'una forma aventuresa del desert podria dir d'una manera sí, sí. Eh, molt generalista. Sí. Després, del Sàhara al final sí, tots van allà tot el, el, sí, sí, sí, tots es mouen per allà no? després tenim els escriptors el, i després tenim eh, dones llavors dius, home, aventurers del Sàhara escriptors, dones eh, què tenen en comú no? al principi jo ho pensava no? Dic, el que no m'acaba de quadrar són els, els però una mida a que vas entrant en el, en el llibre dones que que, que tots tenen molt en comú perquè tots són individus del marge és a dir, individus eh, que, que surten del, del, del camí i, i que es mouen per un marge perillós normalment tots acaben malament és a dir, no, no, perquè van, van en aquella mena de corda fluixa han optat per, una, per un camí que no és el camí previsible sinó que és un camí que a través de projectes a través de la recerca de la seva pròpia identitat a través de la recerca de l'estil és a dir, sigui com sigui cada un decideix anar pel marge llavors tots tres, tots tres blocs tenen una coherència absoluta llavors, que aquests personatges marginals en el millor sentit de la paraula eh, aquests personatges que decideixen sortir de del camí més o menys previsible i optar per un camí alternatiu tots aquests tres personatges adquireixen la glòria tenen una glòria una glòria que no és moltes vegades la conquesta d'una fita determinada en algun cas sí, eh? en algun cas sí que són personatges que aconsegueixen eh, reaixir en els seus projectes no? però eh, això no, no és el que els fa gloriosos no? el que els fa gloriosos realment és la seva capacitat d'emprendre aquest camí, no? aquesta capacitat de sortir del, del, del marge no? el primer bloc que es parla de d'aventures del del Sàhara precisament aquest estiu jo havia llegit compulsivament la, la trilogia del Pici Rondo no? de Bogés eh, eh, Bo Sabrer i Bo Ideal són les novel·les d'aventures per a excel·lència de, de, de la legió estrangera. potser recordeu no sé si les heu llegit potser recordeu una de les versions cinematogràfiques, o la més memorable la veritat amb el, amb el Gary Cooper. Eh, doncs, ja portava un estiu molt ficat en el món del Sàhara no? diguem-ho així, una mica ja, ja era un territori, llavors retrobar aquest territori ha sigut eh, fantàstic era un territori, pel que fa ella, l'Elisabet un recorregut una mica cronològic no? en els dintes que buscaventurés un mica remots en el temps sí. dels primers primers eh, pobladors, diríem, o colonitzadors d'aquests territoris i, a més, va, va teixint entre tots aquests personatges fins al segle XX, fins al segle XX, tot una, una liaison que els va lligant no? sí, amb sí. aquesta fascinació, atracció eh, gairebé maligna, destructiva que té, que té el desert. I tots i cada un d'aquests personatges amb projectes, alguns que ens semblen delirants no? des de vies ferroviàries al projecte de, de, diríem, de crear tota una xarxa de canalitzacions d'aigua que permetessin convertir allò en un, en un territori fèrtil i, i productiu no? tots personatges estranyíssims no? vull dir que realment són, són magnífics després anem al bloc dels escriptors ho trobem alguns ja més coneguts potser el d'Estevenson és el cas mm -hmm. més, més rellevant i d'altres no tan coneguts però sempre personatges que eh, diríem s'autodestrueixen no? és a dir, la seva opció vital literària personatges que, igual que aquell que volia canalitzar el Sàhara era un projecte destinat al fracàs aquell que vol d'alguna manera crear el món a través del llenguatge i tots ells tenen una dimensió una mica prometeica no? i es veure abocats al fracàs no? i després hi ha les dones que són també personatges eh, abocats al fracàs perquè es troben en unes condicions socials, culturals que els, les impedeixen desenvolupar-se plenament llavors opten per camins pintorescos i alguns extravagants, alguns terribles per poder eh, desenvolupar-se plenament fins i tot diríem amagar la seva identitat de dona i esdevenir homes fins pràcticament a la seva mort, no? on es descobreix que sota aquell cos d'home hi havia en realitat una dona que havia desenvolupat una carrera per exemple, en el camp de la medicina remarcable i venerable, no? que tots aquests personatges són gloriosos no? llavors el que ens proposa l'Elisabet és apropar-nos a ells a cada un d'ells amb, eh, amb unes càpsules, amb uns capítols eh, molt coherents en quant a l'extensió i en al tractament lingüístic, però uns capítols que jo diria que tenen la capacitat de eh, colpejar-nos, no? perquè no són aproximacions eh, objectivers eh, o, o aproximacions fredes a cada un d'aquests personatges, sinó que són recreacions a través del llenguatge. És a dir, a través... De... Aquí, allà et trobes un personatge que ha fet una cosa extraordinària. Com expliques això? Jo trobo que aquest és un dels, teus, dels reptes que tu planteges. Com expliques com fas extraordinària la teva narració d'un personatge extraordinari? És, és un repte molt difícil, no? Perquè, clar, quan el Google eh, dur a terme aquestes proeses, el que tu expliques que ho empobreix inevitablement no? estic segur que és si jo vaig a la Viquipèdia i hi ha la descripció tècnica no? I, i, i freda no? del que fa aquest personatge i ah, va fer això doncs mira, un loco aquí en tenim molts no? un que va fer això dius, mira, que curiós no? però no agafes evidentment la magnitud de la, la, la grandesa no la glòria d'aquest personatge llavors, ella s'enfronta al repte de rescatar la glòria d'aquest personatge i, i troba la solució a través de, de, de l'estil no? un estil Vibrant, un estil líric, èpic en molts moments eh? és a dir, és un estil, malgrat tot contingut eh? dir, hi, ha, hi ha aquesta voluntat a vegades de no deixar-se anar però al mateix temps de, de no deixar-se devorar pel personatge és a dir, jo diria que els personatges són excepcionals però eh, estan sotmesos a, a l'estil no? I, i aquesta subordinació a l'estil és el que els fa precisament gloriosos, no? és a través del llenguatge que adquireixen la glòria trobo que aquest és el plantejament que, que ella ens proposa llavors jo com a lector, clar, em trobo amb aquest, aquest sideral i m'ho passo pipa eh? jo dic, home, ho té tot, ho té tot perquè aquest llibre m'agradi té, té estil, té força, té reflexió metalingüística en el fons a l'hora de vertebrar una identitat literària allò basada no? en un personatge real perquè va més enllà del personatge real i això li dona una força i ho trobo i un cop fet aquesta reflexió havíem parlat amb la amb Elisabet de com plantejar una mica la presentació perquè clar, tampoc és que jo estigui aquí parlant perquè al final hi aquelles presentacions magnífiques on el presentador està una hora parlant i diu i aquí està l'autora, adeu no? i llavors la pobra autora a diu, mi m'agrada <ríe> l'extremació <'estrisa. ríe> home, eh, ha de quedar clar qui, qui és l'estrella no, no m'ho deia ella, jo ho penso eh? és a dir, una presentació ha de parlar l'autor. Eh, I en tot cas, el presentador ha, ha de donar peu, no? jo trobo, a que, que l'autor pugui explicar. No? Llavors, clar, jo faig aquí, he fet aquesta reflexió, valoració així eh, com, com, a, com a lector entusiasta del, del llibre, però també em queda un seguit de, de preguntes o de, o de comentaris, de, de ganes de, de, de compartir amb tu no? i amb, amb, amb, amb l'auditori. Per exemple... Com arribes a aquest projecte? Uh -huh. És a dir, com, com, com es teixeix, com, com, com et venen sí. les ganes de construir a, a aquest, a aquest univers de, de vides glorioses? Sí. Bueno, amb els carers, moltes gràcies per la no, teva sí, sí. presentació i per estar aquí acompanyant-me i, i per acceptar aquesta cosa així una mica en poc temps que et vaig explicar entre l'espai i la paret. I després la pregunta, jo crec que això que m'acabes de preguntar explica molt del llibre, no? Perquè ve per dues bandes. Jo havia escrit una novel·la anterior que es diu La línia del deserto que també rescata un episodi històric d'una línia aèria que es va obrir als anys 20 entre Casablanca i Dakar. Hi havia un protagonista que era un capità Josep Roig, que era també un capità real, que jo vaig anar fent recerca i ho vaig convertir en una novel·la explicant com es va crear aquesta línia. No? Era la línia aèria on després va volar Saint-Exupéry, l'autor del, del Petit Príncep, etc. Llavors, quan jo estava fent molta recerca per a aquesta novel·la, vaig descobrir una sèrie de personatges, eh, diguéssim satèl·lits, alguns Uh, surten mencionats a la novel·la original però molt secundaris i altres ni tan sols surten no? però jo els vaig anar trobant fent recerca i em van semblar tots tan fantàstics aquests personatges que vaig dir, no els puc desperdiciar alguna manera Mes vaig guardar al calaix junt amb aquests personatges que venen, són fills d'aquella primera novel·la jo també portava temps col·leccionant quan llegia alguna o quan uh, premsa o algun altre llibre o que sigui personatges que em cridaven l'atenció estrambòtics Estranys, misteriosos, ocults I allà estaven no? Un dia jo crec que, no sé, pel seu propi pes Va tenir prou importància Com per cridar-me al llibre i dir Ei, estem aquí, no? jo crec, com tots els petits personatges Sortint del calaix, de la taula i dient Ei, volem sortir no? uh, Llavors l'origen, ja et dic, van ser Aquests primers aventurers del desert Per això és també el primer capítol I després els altres, aquesta cosa que t'ha criat l'atenció Que és aquest ordre amb tres blocs Dels aventurers, els escriptors i les dones Um, sí que era difícil una mica d'ordenar però després la gràcia que, uh, que vaig tenir és que una mica els hi vaig trobar el fil que els unia a tots no, uh, no és que sigui una, una gràcia per part meva no? en realitat és que jo crec que comparteixen un cert esperit i per això al final se m'han acabat ordenant no? l'esperit és aquest esperit que jo crec que reflexa molt bé la coberta del llibre que és aquest quadre del Friedrich que és el, el caminant enfront del el mar de núvols és un quadre molt romàntic és un quadre que té un toc Melancòlic. Llavors, és aquesta idea de la glòria, en realitat és la glòria del fracàs, una mica l'esperit és el missatge d'aquest llibre, no? la bellesa del, del fracàs. Jo crec que és un llibre que sí que té un caràcter romàntic, en aquest sentit d'un individu que fa una posta molt forta per la seva vida, amb, pel que vol, sabent que encara que vagi abocat al fracàs, el que serà gloriós serà l'intent, més que el resultat. No? i aquí també hi ha una petita reivindicació d'aquest missatge no? eh, quan ara tot ho medim també per resultats per productivitat, per èxit aquestes, aquestes coses fets extraordinaris d'aquesta gent que han quedat perduts a l'oblit jo crec que no es mereixien quedar-se allà no? Llavors, hi ha una reivindicació també d'aquests personatges no? i no, i, de fet, amb el quadre del que del Frédéric, recordo hi havia un llibre d'en Rafael Argullol que partia una mica d'aquest quadre, mm. però a partir d'aquest quadre feia una reflexió sobre el romanticisme, i ell titulava el seu passatge l'atracció de l'abismo, no? Sí, doncs... Que, sí. que una mica tots aquests eh, personatges sí, sí. estan allà, no? I, sí. i, i allò els atreus, sí. sabent que si, si, si, sí. si es llencen no? a la seva vocació, a la seva passió, al seu projecte, mm, hi un abisme, hi ha la destrucció però és igual, llença-t'hi no? algun aconsegueix es, tot, no? però... es contraposa una mica dir, bueno, què t'estimes més, si està, està mort en vida sí, sí, sí, o jugar-t'ho tot no? és, jo crec que això és el missatge de fons d'aquest llibre, aquí està el seu esperit romàntic i aquí és el que moneix una mica tots aquests personatges no? home, d'alguna forma són vides glorioses però també són vides ejemplares, és ejemplares sí, que... allò que deies tu abans sí. l'origen de tot això, hi ha una tradició literària que em tronca molt amb això o sigui, sí. ni, no m'ho he ni molt menys i això que ells efectivament amb aquest còmic de estudis de vides sí. exemplares, el primer que va crear aquesta tradició era un tal eh Giacomo de la Vorágine, que al segle XIV crec que és, agrupa per primer cop, per primer cop totes les vides de sants. O sigui, tota la tradició aquesta catòlica de, eh, agrupa i crec que fa un recull de 180 sants de, de vides de sants. Um, clar, evidentment deixant-nos pels això sí que és una geografia sí. clarament propagandístic, diguéssim però és el primer que converteix, que fa uh, aquest, uh, aquest gènere, no? jo crec que això és l'inici d'aquest gènere literari després uh, hi ha hagut molta gent que l'ha continuat no? per mi un molt significatiu és el Marcel Schwab que és un autor que després li dedico una de les vides literàries precisament ell va fer aquest llibre que són vides imaginàries també amb personatges històrics no tan reals, concrets com aquests, però sí, no sé, hi des d'emperadors, etc etc. I, i també fa servir la literatura per rescatar-los i recrear-los, no? Llavors, bueno, això també li deu molt en el xop, no? Jo crec que són les dos fonts, diguéssim, les vides de, de sants. De sants. Les vides del xop i tota aquesta tradició que jo he anat recopilant del desert i dels aventures del desert. El, el, els, els personatges... Eh... Els esculls, eh, n'has deixat fora? És a dir, quin ha estat una mica el criteri? O, o, o si ho diuen, han anat venint ja de forma natural a la teva... Jo crec que han anat venint de forma molt natural, perquè hi ha un procés de selecció prèvida ja, quan jo em fixo en un personatge i dic, em crida l'atenció i jo el recullo i el guardo, jo crec que jo dins ja estic construint el llibre d'alguna manera, no? Ja estic elaborant, veient quina és la cadena, aquest fil que me'ls està unint a tots, no? Ah. Algun s'ha quedat a fora, però podia haver entrat una mica en calçador... Ah i no et penses que hi ha masses descartes realment Està... crec que vaig aconseguir encaixar el material que tenia no? I, i a mi hi ha un tema que m'interessa molt i, i és el que no he volgut desvetllar eh, com a lector, que és, és aquesta frontera diríem entre el que és realitat i ficció no? és a dir eh, estic segur que moltes de les coses que a mi m'han agradat als personatges no van ser reals, sinó que te les has inventat tu uh -huh. molts detalls, no? uh -huh. que per, per coherència dins per... aquest, aquest projecte de crear la, la la vida, eh, com a gènere, els ha portat coses, eh, coses teves. No les he volgut jo, desvallar. Ja, ja m'interessava moure'm en, aquesta, en aquest territori. No? Eh, com com t'has mogut tu en això, realitat, ficció? En quin moment t'has deixat anar? T'has posat algun... algun això, això per mi és difícil, perquè jo, jo de formació, per començar, soc periodista, amb la qual cosa eh, sempre tinc un petit problema entre la realitat i la ficció, fins on em deixo anar o no. no? Això és una mida que jo encara m'estic barallant, diguéssim, com a escriptora, però que aquí em vaig donar força llibertat. Jo crec que molta més llibertat, per exemple, que en el llibre anterior, que estava molt més subjecte a les dades, a la realitat, tot i novel·lar-ho, eh, tenia molta part de crònica, diguéssim, no? Aquí jo crec que he fet un passet més endavant cap a la literatura i bé, que són, o sigui, tots els personatges van existir, el fet principal que s'explica d'ells, doncs aquest va voler construir una línia de tren que travessés tot el desert, aquest va voler convertir el Sàhara en un hort, o aquest es va suïcidar... Uh, un escriptor sí. uh, emulant el seu el... propi llibre sí, sí, no? sí. per exemple el Nerval doncs uh, els fets aquests principals tots són certs no? després el que he fet és el que hi ha entre mig, diguéssim, aquesta trama, aquest teixit d'aquell dia que retrato d'aquesta petita vida, recrear-lo i donar-me una llibertat literària per inventar no, no perquè al, al final és a dir eh, també t'ho comentava, tu llegeixes aquella vida i, i sí que el seu projecte et deixa aclaparat no? però el que, el que més et, et, et, et frapa d'aquell personatge, a vegades és un detall un detall anecdòtic, no un gest una, una acció petita que possiblement és inventada, però que possiblement és més real és, és a dir, allò retrata més aquell personatge que no la seva proesa no? llavors, tu llegies aquestes, llegies aquestes vides i et trobes aquests, aquests detalls, aquestes, aquestes accions, mm. que veiem del rigoti etc. Sí. i dius, això potser és fals però és que és real, és dir, en, en la vida és real, en el gènere aquest és real i això sí que serveix per identificar llavors a través de la ficció retrates aquella realitat mm -hmm. amb tota la seva complexitat no? mm -hmm. Vull dir que... això ha sigut un intent realment per ficar-me molt amb la pell de la un dels personatges en la pell, o en el cap més aviat, jo crec en aquest cas però bueno, és, bueno, si és que hi ha algun matís <laughs> però, eh, per exemple, en el cas dels escriptors una manera de fer-ho també era intentar reproduir alguna cosa del seu estil o de la seva obra en la manera d'explicar-los amb ells. Sí, sí, sí. Jo crec que això a apropa bastant amb ells també, no?, perquè encara que no te tu estàs escoltant o llegint el relat i incorporant una mica l'esperit d'aquell escriptor, no?, potser de forma estilística és on ho veig més clar amb els escriptors no? els altres ha sigut més recreació realment de posar-te dins de la pell d'un personatge com faries amb una novel·la si aquest personatge no es digués així o aixàs, mm. i no tingués un origen real no? sinó com construiria aquest personatge a base de petits detalls no? llavors aquí m'he permès fer-ho respectant el marc de la realitat la resta eh, podria donar llibertat per recrear sí. no? i per inventar una mica no? No, de, de, de fet és que clar, potser la meva lectura estava mediatitzada, lectura està mediatitzada no? però quan vaig començar a llegir el teu llibre estava llegint eh, un llibre de José Villas no sé si, relativament recent que es diu La mujer loca extraordinari on precisament el, és, és tot al voltant de, una reflexió al del voltant dels límits entre crònica i novel·la uh -huh. no? entre realitat i fícil sí, no? sí. aquí suposo, hi ha molt d'això suposo que Vegades, això ho he dit moltes vegades no? m'acostuma a passar que quan necess... quan estic llegint un llibre o ja prepararem una presentació trobo un altre llibre estic en aquell moment llegint un altre llibre que m'il·lumina uh -huh. això passa, és una sort que tinc uh -huh. això li passava, jo ho explico sempre, a l'Adolf Hitler una, ostres una... <ríe> bueno, és una dada que puc aportar vull dir, no, no. no vol dir res però es que el home tenia aquesta <ríe> intuïció sort, eh, atzar, no sé com dir-ho que dius, he pensat cosa? una cosa i vols llegir una cosa Peratzar no buscat i allò li il·luminava. No? Mm -hmm. Llavors jo estava llegint millars, que ja és molt aquest discurs de, de què és real i què no és real, i llegia això, i clar, jo seguia amb la mateixa dinàmica, no? què és real i què no és real, i de fet, al final m'interessava més diríem, el que no era real, el que era llenguatge, sí. més que la dada objectiva. Sí. la dada objectiva la tenim a la Viquipèdia. Sí. Ja està, i dius, mira, aquest personatge és molt interessant, mm -hmm. què va fer tal, tal, tal, tal... A veure què diu la Viquipèdia... Eh, francesa, no? que va dir això una miqueta més, no? potser era perfecte, però això no era el que jo buscava jo qui buscava, diríem la, la veritat a través de la ficció i això m'ho donava, m'ho donava el llibre i no? trobo que en aquest sentit el llibre es, es planteja amb una aposta molt valenta no? perquè aposta per un gènere una mica oblidat i aposta des d'una perspectiva creativa, no d'una no perspectiva diríem creativa eh, Lineal, mm -hmm. sinó que juga a través del llenguatge mm -hmm. en aquest procés de reinventar mm -hmm. la, la, la, la realitat a través de la ficció i això és com mm -hmm. molt complicat i jo... molt sòlid mm -hmm. eh? i molt coherent, tot el llibre és molt coherent no? jo, jo aquest llibre va sortir és que una mica per, per, per si sol com en abans, no? com si les petites veus dels personatges en un moment diguessin som aquí, etcètera, no? i de la mateixa manera que hi ha llibres que t'entrebanques, que dones mil voltes a la forma... Que... aquest Vaig sentir la veu del llibre així, és des del principi. Right. O sigui, aquest narrador que t'unifica tot des del principi. Tu vas a... has parlat, crec que mencionaves, aquesta manera de... que l'estil t'unificava sí. i donava coherència en tots d'alguna manera. No? Aquí jo crec que això ha ajudat molt, aquesta veu del narrador. Aquest present fals present que hi ha des del principi sí. i aquest tot, crec que ajuda a embolicar-ho. No? I aquest el vaig sentir des del principi i no vaig obtenir ni un augment d'ell. Right. Eh, jo crec que això m'ha ajudat molt, és el que ajuda a mantenir això, no? Després una altra cosa, perdona, perquè abans parlaves també, parlàvem de, de si l'ordre entre sí. ells i això, no? Eh, jo abans he rescatat aquest quadern que tenia per casa, que és on prenia les notes mentre estava escrivint la, el llibre, no? I m'he mirat una mica si per refrescar coses per sobre i tal. I he trobat no sé quantes llistes diferents, amb ordres diferents de tots els personatges. Ah. Fins que em van encaixar. I vaig dir, no, ara ho entenc, arriba un moment que m'encaixen, perquè, per exemple, Um, poden semblar que siguin històries sueltes però si tu canvies d'or dels personatges de cada bloc no funciona igual segur. hi ha un fil sí. també, a part d'aquest fil comú que dèiem de la, de la bellesa del fracàs dels seus grans intents, de l'esperit de fons romàntic de tots aquests personatges sí que cada bloc en si intenta explicar-te una història en si mateixa, no? per exemple el primer bloc, un rere l'altre, tu dius cronològic sí, una part cronològica però no és exactament això explica al final el procés de colonització del Sàhara sí, sí, sí, sí els escriptors t'expliquen realment un moment de la literatura concreta i més entre ells es passen relleu sí. un fa homenatge a l'altre un va l'altre eh? és que si, si féssim la llista realment sortiria sí, no? sí. aquest va escriure sobre això l'altre va viatjar no sé on l'altre va, va seguir les seves passes anant a buscar la seva tomba són una cadena de testimonis no? això que dius ara tu de les lectures aquestes que et il·luminen com si fos per casualitat jo no crec que sigui cap cosa de l'atzar ni cap cosa esotèrica sinó que realment tu t'estàs connectant amb una sèrie de, de coses que tenen una afinitat, en el fons, no? aquestes afinitats electives que a vegades sí, sí, sí, sí, sí. i és això, no? quan tu estàs amb el fil, t'ens enganxat, realment et porta tota una tradició, etc. No? I aquí és el, que, és el que he intentat mantenir aquest fill, no? per això tenen aquest ordre entre ells, crec que no s'allotar-los. Sí, sí, sí, que hi ha, hi ha, un, discurs, que hi ha un discurs, eh? sí, dir, sí. no, no, és aleatori, no, no és aleatori, no és no, aleatori. No, no. Que eso es una otra cosa que era, era interesante. Uh, claro, tú cuando haces el personaje, tú comentas, pero después, mm -hmm. cuando, cuando comienzas a tratar literariamente aquel personaje, tiene una textura y, y una mica, no diríamos que agafi vida propia, que puede sí pero... Uh, ¿Hay algún personaje con el que hagi estado especialmente cómoda? y algún con el que hagi estado especialmente incómoda? Uf... Mira, no sé si còmode en còmode seria la paraula, però si una, si hi ha alguns que et queden més o que d'alguna manera els fas una mica més teus. No? Uh -huh. Jo, per exemple, a Nerval eh, li té un carinyo especial, per dir-ho d'alguna manera. No? Eh, em va semblar que era, per algo, està el primer, diguéssim, del bloc d'escriptor, sí. és una mica, per més, confundacional d'una manera d'explicar les coses, també d'un compromís absolut amb la literatura, tan absolut que li acaba costant la vida. Eh, ell fa, té una confusió ja total entre si mateix i el seu personatge no? inclús a, a nivell de pseudònim no? sí, sí, sí, ell sí, sí, fa servir sí. un pseudònim que és, que és Nerval quan ell era Gerard Labroní i té aquesta discusi, disquisició esquizofrènica fins i tot ell de fet era, tenia una malaltia mental no? I, però bueno, és, ell per mi encarna absolutament aquesta cosa de literatura de viure-la i apostar al màxim no? i és una mica l'esperit d'aquells al Nerval eh, li vaig agafar molt, molt, molt carinyo hi hi ha gura certen disposició cap a algun personatge o tots causes... els ah, home, hi, hi ha alguna part dels aventures del principi, per exemple, que no et caben molt bé, no? Hi ha uns conqueridors que són molt sí, sí. molt fachosos <ríe> i molt aixís, bueno, eh, sí. Però la qüestió aquí no és deixar bé ningú, no? no, no, no, no era la idea, la idea. Era és. retratar jo diria personages significatius, no?, més que simpàtics o antipàtics, sinó que estiguessin amb una línia que permetessin explicar a algú que va més enllà dels mateixos, no? Aquest ha sigut, sigut l'intent. Després, pensant, volia, em... hi ha una cosa també dels tres blogs que pensava, bueno, sí, és estrany dir que jo he juntat aquests aventurers amb els escriptors, amb aquestes dones que van haver de lluitar tant per la seva vida i tant, no? I penso, què tenen en realitat, a més això del fracàs, que diguem, i la glòria, què més, no? I després, mirant la coberta, he pensat... Hi ha una cosa de conqueridor aquí, no només de contemplador, sinó de conqueridor. Sí, no? sí, sí, sí, sí. I en el primer cas, els aventurers del desert són conqueridors amb totes les lletres, diguéssim, però és el que van a conquerir, jo diria que és la immensitat, és l'espai. Els autors van a conquerir l'eternitat sí. i les dones van a conquerir la seva llibertat. Crec sí. que aquí és és, és, sí, sí, és sí. el que els uneix i el que hi ha de fons amb tots sí, ells. Sí, és veritat, és veritat. Eh? Aquesta imatge de... Tinc això davant, digue-li, immensitat, llibertat, m'hi llenço, sí, sí, sí, llenço. Sí, sí. Passi, passi el que passi. No? Sí, vull dir que és això, no? crec que més enllà de la petita lluita que explica cada vida, o petit triomf o cada petita batalla, crec que hi ha aquesta intenció més gran i que per la interessant, no? aquest esperit una mica líric o èpic que tu citaves, sí, sí, sí. crec que és per això que li trobem certa resonància lírica o èpica, perquè hi ha un intent... Mm, profunda jo crec, en el fons dels seus intents i de les seves vides, no? I són aquests tres blocs, no? Ellos són l'espai, el temps i la llibertat. Crec que és el que estan ells intentant aquí conquerir. Una cosa que volia preguntar és l'extensió de cada un dels, de les vides. Eh, en quin moment decideixes una mica ocultar o moure't? Perquè trobo que és, que és, que és la mida perfecta, no? dins, el, dins el gènere, no? Però a vegades, bé que escut molt allò. No? Mm. Com has controlat? Algú ja? vaig have de... bueno, era... va sortir una mica a mida natural. Eh? Vull dir, va ser molt instintiu. Eh? Tampoc no era pensar Jo sabia que volia fer episodis més aviat curts, no eren novel·les, no són relalets tampoc. És una mida una mica especial. I després jo crec que un cop trobat la primera va ser molt fàcil seguir i anar fent allò. No? cre que per la... també té un sentit per repetició sí, no? sí, to sí, sí, més sí. per repetició algú se'm, algun se'm va anar una mica més de la mà i vaig haver de retallar, precisament nerval perquè jo crec que em vaig sí. tant que ja estava explicant tota tot, ja, la ja, seva ja, obra ja. ja. i no era això no? però bé, bueno, més enllà d'això, el de la mida ha sigut una cosa bastant intuitiva sortint i ha eh, anat encaixada així no? oh. i després ja bueno, vols donar-li una coherència però la inicial ha sigut una mica no? perfecte, perfecte. Sí. el és a dir, quan, quan parlem dels, dels, dels tres blocs aquests, veritat, que, que, que tu també tens l'artícula les... t'imagines algun altre bloc? és a dir, és a dir, així quan parlem de, de, dels aventurers del desert els, els, els escriptors, les dones hi, hi hauria algun altre col·lectiu possible que... doncs segur que sí però... No, no, vi, és, dir, és que trobo que són tres blocs com molt, molt coherents però... Jo vaig pensar que hi podien venir altres volors, no? No, no, no perquè haguessin de ser-hi, eh? però trobo que... Jo, dir... que mira, jo si ara aquesta, diguéssim, no ho sé, diguéssim fer una segona part del llibre, anem a fer hipotètic, dic, val, sí. com seguiríem aquest llibre? Doncs potser el que faria seria donar-hi la volta completament al revés. O sigui, hi ha, hi ha fins i tot un llibre del Pierre Michon, que també li deu mm. alguna cosa, que es diu Vides minúscules, Va. llavors jo crec que l'intent seria dir, ara anem a fer, anem a veure la petita glòria que hi ha amb les vides comuns jo crec que faria al revés absolutament si de seguir això no? va, va, va. jo crec que faria vides totalment anònimes i buscar la petita glòria d'una bueno, vida d'una no gran gesta sí. però que també seien vides glorioses sí, la clar perquè aquí el i... gloriós aquí a més és una mica irònica aquest cito sí, sí, no? sí, sí, és sí, sí, una glòria sí, sí. així però crec que faria el contrari et dic faria la volta i no aniria a buscar aquestes coses tan excepcionals sinó crec que intentaria però et dic a mi a vegades l'excepcionalitat la, la és, és en els detalls de moltes vegades no en la proesa sí, sí. en, sí, no? en aquell detall ah. que explica una mica la magnitud del, del projecte no? de la identitat d'aquell persona això és el que trobo més fascinant no? junta amb el, el tema lingüístic no? és la, la, el treball sí. lèxic i verbal molt molt, molt rigorós molt, molt coherent en tota la novel·la i que li dona aquesta novel·la vull dir, sí, sí. El projecte, que li dona tota aquesta contundència sí, no? sí, i que, sí, sí. I que veritablement agafa el personatge i el pos al lloc que li correspon això ho trobo fantàstic eh? però bueno, m'ho he passat molt bé ja es nota eh? que, però bueno, no sé, si voleu fer alguna pregunta al voltant de tot això que estem plantejant ah, va. Va, jo no l'he llegit però després de la vostra explicació tinc moltes ganes entre, hi ha algun període dintre de quin període de la història van ah, els personatges? Hi ha algun d'actual o això no ho trobem? Um, jo crec que actual, actual, no sé la cronònia no. cap. Segle XIX... La sí, crec que estan, sí, segle és, sí, molts són del segle XIX, jo sí. crec. que La majoria... Cavall... Hi ha molt 1800 sí. i 1900. Hi ha un Fins als 50, sí. algun... Sí, algun precursor. Però crec que el Drux situa en aquesta època sí. està dient i crec que no és casual, no? no? I crec que està bé la pregunta per això, perquè aquesta època també que amb la qual d'alguna manera tots s'identifiquen té algú no? anacrònic té algú um... bueno, és potser la, el, el, el darrer moment on la humanitat creu en les grans proeses no? un, un cop acabada la primera guerra mundial ja el creus en poques coses no, no ho sé dir, eh, potser, és... potser és això però sí que és, jo crec que sí que és veritat que el temps els personatges estan, estan tots dins sí, d'aquest sí, període i té algun significat vull dir, no s'hauria de dir exactament quin això. No? el primer personatge es remunta a 1400 però és una cosa excepcional eh, no és el normal Uh, i crec que n'hi ha algun, Lacan, per exemple, que mor al 60 sí, o així, sí, és, uh, sí. però valla, però... són com dos extrems, la majoria estan en aquest període que et diguem i que, bueno, sí, és un període que, que a mi m'agrada, jo, jo crec que em sento bastant identificada per algunes coses, crec que per, la, no sé, per gust també literari o musical o artístic en el fons i també suposo que per alguna, alguna de, de manera de viure, no? Sí, I, I algun sí, baixó sí, sí, sí. també. Sí, fins i tot els llocs no, que surten, és a dir, són els llocs molt, que també. molt sí, especials. Igual que el eh? temps, que has dit tu quin, en quin temps se'n d'espai també està bastant, és sí, La sí. primera part, com deia és molt de desert i Sàhara. Els escriptors, curiosament, molts són de París. Tenen... Sí, París, París. És allà... molt París. Està allà... Sí, sí. Sí, sí, sí, ah, és un que... llibre molt de final de segle, del fín de segle sí, de París sí, sí, i finis... i també de Austría també després quan tens vas Hi ha alguna decadència, i... de civilització, de final d'alguna, no? Aquí sí. és com les no? sí, últims, final tot no, moment, no? Els, últims, els últims herois no? sí, això, sí, no? sí. Com, com si després fos difícil personatges sí. d'aquest tipus, no? No però sí que està centrat una mica en, aquest, en aquesta franja, ah. no? 1850-1900, 1920 potser sí, màxim. Sí. Sí, sí, la majoria són sí, en aquest període. I en la segona part quan la que està centra en els escriptors sí. eh, d'alguna manera t'has mimatitzat amb la manera descriure els escriptors? Sí. Sí. Sí, molt. Hi ha un cas que és evident, per exemple, el cas d'Alfred Garrí. Sí. Ehm, um, Alfred Garrí era, era escriptor, molt dramaturg, per exemple, l'autor de Ubu Rei que després han fet l'han representat uh, moltes vegades. Um, però que era un personatge molt extravagant i, i, i molt boig ell es va matar una cosa que li de la ciència de la patafísica, que era la ciència de les excepcions, si no recordo malament i de les solucions impossibles o alguna cosa així definia una cosa absolutament boja no? ell tenia un llibre que es deia El viatge del doctor Faustrol llavors era un viatge com amb 27 etapes i jo el que he fet és fer la vida de l'autor, de Alfred amb 27 etapes també, però que en comptes de les, del viatge, del seu personatge, és amb la seva vida, no? Imitant el seu llenguatge, el seu estil així com mm, debutat total d'una cosa molt boja, no? És el cas que és més clar, crec. Però en tots els escriptors sí que hi ha aquest intent, no? Buscat, però també vegades et surt quasi espontàniament, perquè tu, a part que m'he empapat coses de recerca, evidentment he llegit les seves obres abans d'escriure, etcètera, Diguesim que la música de cada autor al final la portes a dins abans de començar a escriure, és quasi inevitable escriure una mica oh, amb tota la modèstia, amb l'estil de cada autor. Per això, això és una de les coses que més m'ha agradat de can aquest llibre. Helen. Sagaramés <tots> de aquest tomà que Bosch que podia fer un jazz en el tercer seo. Elgin el policiaur al fet de fer en el tercer. Pot ser. Sí, no no, ell tenia un, eh, aquest home era un enginyer britànic, era un, un enginyer de la, de la corona britànica. I De fet, va fer un projecte realment amb, amb plànols, amb tot, eh, molt pensat. Era un projecte seriós que fins i tot està publicat, està recollit, existeix aquest projecte. No? El que passa és que s'ha en compte l'època en què ho feia, els mitjans en què tenia i el lloc. Ell estava partint del que és ara el que diguem el Sàhara Occidental, que no hi ha res. <ríe> o sigui, hi ha Atlàntic per un, costa, per un canteu i tot desert per l'altre, no? I no es que hi anessin allà ni grans... O sigui, ell mateix es va, de, va haver de muntar al lloc on construïa la màquina per basar aigua. O sigui, les condicions eren molt, tan precàries que imaginar-se un projecte tan bèstia com aquest, imaginar el Sàhara convertit en un gran hort, uh, doncs, realment, en aquell moment, això era una bogeria. <ríe> sí que ho era, no? I, bueno, el fet no ho va poder realitzar, de fet, no ho va poder fer. Però bé, bueno, no, no vol dir que sigui impossible, no? Però en aquell moment era, com a mínim, molt abusaret. Sí, jo una cosa que sempre em pregunto és, d'on et ve la, la fascinació pel desert, pel Sàhara? Perquè, esclar, el fet de ser escriptora, dient, no, no, que escriptora, no? Uh, escriptors, el fet de, de ser dona, doncs, dones que no primer no han lluitat la, la seva llibertat, com has dit, però està, això del Sàhara ja la té la primera vegada. <coughs> sí. Manera... Sobre això, mi em tinc curiositat, sí, sí. És curiós. És un espai que com a paisatge m'agrada. Jo crec que tots ens identifiquem un paisatge perquè deu reflexar alguna del nostre interior. Jo crec que per això tenim certes afinitats. Per mi és un lloc com molt sense entrebancs, un lloc molt clar, un lloc en realitat molt solitari, un lloc molt net, net en el sentit de que resa silenciós, en el sentit de que pots estar molt cap a dintre jo crec que em fascina per això eh, jo crec que em fascina per la introversió i potser podia fer un paral·lisme fàcil en el que sempre he dit moltes vegades que també és com un full en blanc, el desert és un lloc a partir del qual, com que no hi ha res, ho pots crear tot això amb els escriptors és una cosa que els ens sol fascinar bastant i, bueno, és un lloc on molt individual, no? vull dir, aquest, aquest podria estar contemplant un desert també, no? Aquesta figura, no? és un lloc on, on és possible l'aventura és un lloc on dur però alhora que pot contenir molta veritat. Jo crec que és un lloc intens, bàsicament. I això és el que m'agrada. I això és el que també intento reflectar una mica quan sí. escric, no? O sigui, aquesta pulsió és el que entenc... Bueno, és un, un desert eh, ferotge, però atractiu al mateix temps, ah, sí. no? Dir, és, sí, sí, el té molta bellesa, però és... Però el mostres així, no? És a dir, és a dir terrible, però al mateix temps hipnòtic, no? Una mica sí. per, per tots els personatges que hi surten, no? sí, té alguna cosa magnètica és com, un, és com un gran buit, no? en el fons és un buit eh, i això sempre et crida bueno, i el que deies a tu això de l'atracció de l'abisme sí, sí, sí. jo sap que per exemple a mi sento molt identificada no? a mi el buit sempre em cridarà el no? que intentaré fugir de l'uple no? I, uh -huh. i bueno, això ja és, és com és cadascú <ríe> sí. Sí, ja has estat al ja Sahar? sí, estat. Ja he estat he dormit sobre una duna i clar, el silenci és... és que és brutal és, és, que és, és que és únic no es pot explicar, no? Sí, sí. Després, com el, el Martín que està aquí sabrà, de petita també he sentit algunes històries familiars d'un oncle de la, de la meva mare que havia estat a Cagojubi i al desert, doncs, a, fent a, a, amb, amb els avions, no? amb aviació militar. Això crec que d'alguna manera també deu haver quedat, no? Perquè, per alguna banda, m'ha tret més al desert del Sàhara i precisament cap jubi i no cap altre desert, que n'hi ha molts en el món, no? O sigui que crec que també hi ha alguna de, de música familiar de sentir alguna cosa i que allò queda, et queda com una cosa exòtica en el cap i l'exòtic sempre és màgic és fascinant i, i és un petit secret que potser em vol saber més no? jo crec que això també ha sigut un detonant eh, Fantàstic Vull estar aquí fent la pata gràcies per la vostra presència i de veritat que és un llibre fantàstic us el recomano Gràcies, Bé, gràcies.